Довелося брати екскаватор засипати. От і виходило, що там якраз чотири старингенів, а в другому місці п'ятнадцять. Ех, так хіба це можна отак збоку уявити? Це пекло було. Після аварії все для нас ніби злилося в одну довгу ніч. Дванадцятеро з нашого АТП мають відзнаки за трудову доблесть. Ніч. Чорне, як удовине поле. Інна знала, що Галина Михайлівна Гончаренко зі Страхолісся, чергувала в гаражі саме тої першої судної ночі 26 квітня. Перша жінка в автотранспортному підприємстві, а тепер, як кажуть, з 1975 року. Тоді на 28 мужчин-водіїв було всього 10 машин. Це потім уже 330, немале хазяйство, а вона з перших коліс у одній особі – і прибиральниця, і комірниця, а згодом і змінний диспетчер. Інна згадувала її, стоячи в їдальні у черзі з підносом, зі звичним талоном на обід, за форматом подібним до трамвайного, де на місці для штампа значилося невельми вигадливе наймення годувальника. По комбінат. Гроші у зоні не ходили. Серія, номер, талон на получення разового питання, безцінного, бо під словом «стоїмость» були незаповнені прочерки. Оперше вона тут обідала в день преси, і все їй було тоді навдиво вижу, і багатерська кількість м'яса в порціях, і кількість рідини, що пропонувалася на раз, компот, кава з молоком, сік. Здумалося раптом, як Льоха, витираючи піч щола, ніби вибачаючись перед жінкою за цю свою слабину, згадував евакуацію і літо 86 го коли вже доводилося возити персонал ЧАЕС на вахту у засвинцьованих катафалках. Тепер що, гуляй з вітерцем, а тоді уявляєш лаз. Десять, вісімнадцять тонн, спека, і в автобусі вікна задраєні, температура шістдесят, сімдесят градусів. Дехто виходив, свідомість втрачав. У нас було два десятка шоферів. Напитися не могли. Море випили. На день... По двадцять пляшок води брата, І мало було, віриш? Як тільки серце не тріснуло. Я по шість разів на зміну перебдягався. Мокрий ганяв, як хлющ. Рубця сухого на мені не було. А у повітрі було тисячу сімсот мілі рентгенів. Чесно кажу, спитай, кого хочеш. Галина Михайлівна, бідова жінка, що їй зазвичай командувати навіть таким невкоскуваним чоловіцтвом, як водії. Дивилась тоді ніби крізь Інну, вже вкотре, мабуть, викликаючи в пам'яті ту ніч. А в погляді її зосередженому, якомусь немов відсутньому, читалася недовіра людини, яка з подивом слухає свою ж таке мову. Невже це справді було, і я у самої смерті в свідках стояла? Чергували з механікуму двох, й у повітрі гуркіт, який, скажу механіку, міш, роза буде, а він мені таній, мотоцикл проїхав. Потім уже водій Омельчук розповів, яка та гроза була. Стояли, каже, біля відділу устаткування, чекали зміну, коли мати рідна. Гриб чорний на тлі вогню, і уламки летять від блока метрів на сто, і по даху автобуса. Ну, думаю, гаплик хлопцям, холера. Інна ніби плівку прокручувала, вивіряла інтонацію, вслухалася в почути знову і знову. Вона відзначила, що Галина Михайлівна була напружена, у так само, як тоді, у бойовій готовності до дії, до будь-якої найстрашнішої несподіванки. Згадувала, що на ранок 26-го пригналося вже 90 водіїв, хоч викликали вночі лише 30 -х. Так вийшло, що аварійний виклик АЗ-4 не спрацював, але я вже поставила автобуси у готовність. І знаєте, першим уже через три хвилини прибіг Лошкарьов. Посадили його на швидку. І сталося їм бідним. Ярмалковський розповідав, везем, каже, мед санчастини когось, коли ж стоп-машина, зупиняйся, блювота така, світу не видно. Медсестра ходила з банкою, спирт наливала у мензурки водіям швидкої. А директор ЧАЕС? Подзвонив, а як же? Хвилин через 15-20, як усе почалося. Потрібні, каже, легкові, що будуть їхати на Київ. А потім, значить, Вивели нас із зони усіх жінок до 40 років. Такий наказ був. Я 29-го приїжджала, назад просилася, не взяли. Вона вже 30-го квітня всього 22-е лишилася з паркових та ще сім водіїв швидкої. Інна пам'ятає, як раз уразний, мов не тутешнім, задивленими в минуле ставали виразні, гарні очі цієї ще молодої жінки. Видно, з усього вона любила свою роботу. Чоловічий колектив, де всякого бувало. А проте справжній Крутої правди їхній не лякалася, як і ненормованої лексики, до якої була глуха, не до неї ніщо брудне з роду віку не приставало. А мабуть, і відповісти їм дати від коша могла, інакше тут не працювала б, подумала тоді Інна. Така слово скаже, як гвіздком приб'є. З 21 травня довелося нам з Калістратовичем і Гонтарем з 8-ї ранку вже й у ловниці все спочатку починати. Замислилася, певно пригадався їй той початок її, Трудовий ВТП 13 років тому. Тільки тоді 28 чоловіків були на 10 машин, а тут лишилося двоє на 10. на порожньому місці опинилися. Все починає з нуля. Так, мимоволі, вона призвичаєлася до нехитрої арифметики під час фронтових